Fənn astaqal hadisi kəlamullah və xeyrül hədiyyyə hədiyyu Muhammədə sallallahu alayhi və ali və sallam və şerrül əmuri muhtəsatəha fənn kullu muhtəsatə bid'ə və kullu bid'ə zəlalə və kullu zəlalə fənnar nəsam səlməllar əməl istiqra olmaz çağırıram Və bütün necaatı, dünya və ahiret necaatını da bu dindən bağlayıb. Və bildirir ki, dində nâbisliği yoxdur. Və buyurur ki, Əliyum ekmel fülekum dinəkum alə əyəm. Həbir, e səni oldu. Və dinimiz kâmildir. Və bildirir ki, kim bu dindən başka dine geçse, Allah səbhətlələ onu heç tə kabul etməyəcəyib. Çünki özü bildirir ki, onun yanında din, Hansı ki, o bu, İslam dinidir. İnnad dinə ində inna Allah il-İsləm. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhü səlləm yollayıb və buyurub ki, kim ona tabu oldu, haqq yolu tapdıb, nəcət tapacaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhü səlləmə həmçin də buyurub ki, özü kimi o havadan danışmır, onun danışığı da vəhdi. Ona görə əmirləyib, Ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sizə nəyə əmir edibsə onu götürün və nədən çəkindiribsə ondan çəkinin. Və s. və s. ayələr və səyi hədislər. Lakin buna baxmayaraq görürsəm müsəlmanların içində başqa zülfikirləşənlər də olur. Bu Quranla və ya bu hədislərlə zəlalatı düşəndə olur. Çünki şeytan Bir də nə günahlarla gəlmir. Şeytan dinlə də gələ bilər. Və fikr versək, şey, dinlə ən birinci firqə xvaricilərə şeytan necə yol aldatmışdı? Hələ səhabələr sağ, peyğəmbər sallallar üsullama görənlər sağ, artıq firqə çıxmışdı. Və özü də necə firqə? Necə bunu qeyd eliyirik? Çünki peyğəmbər sallallar hətta lə həç bir firqə üçün bu cür sözlər deməyib. Necə xvaricilər üçün deyib? Hətta dəhşətli özünü də görürsən bu günlər necə firqələr var. Bakı, olar çəkdə deyilməyib. Bakı, xavar işləri üçün nələr deməyib. Deyib ki, boynuz kimi idilər. Kəsəcəksən yenə bitəcək. Cəndimin tullaları. Deyil, onları ad və səbud qovumu kimi öldürün. Və onları öldürməyədə nə qədər savam var. Onlar müsəlmanları öldürəndə müsəlmanlar şəhiddir. Onlar öldürən müsəlmanları. O müsəlmanlar şəhiddir. Ox yayından çıxan kimi çıxırlar İslamdan, səfixdirlər, qırxılıdırlar, çoxsu uşaqdır, balazı dişdi, yəni çoxsu uşaqdır. Və oxuduqları boğazlarından yuxarı gedmeyecek, yəni düzgün başa düşmeyecek ilə Quran kərimi, və s. -ir, və s. və və s. -ir. Təsəvvələr, hə, bir dənə firqə üçün peyğəmbər salısa belə deyib, xeyr. Ona görə müsəlman, barımkənin peyğəmbər salı Allahəl-ü sənə müsəlman üçün bir e, işarədir, tənbihdir ki, ehtiyatda olsun. Olaq ki, buna baxmayaraq, düşün, var müsəlmanlardan ki, o firqələrə özünü oxşadır, özünün xəbəri olmasa da, Lakin təhqidiyyat aparanda onun əqidəsi, görürsən ki, həmən firqə əqidəsidir. Və bu əqidə elə gətirib çıxardır ki, insanı, elə şeyləri gətirib çıxardır ki, müsəlmanları öldürməyə, elə şeyləri gətirib çıxardır ki, o firqə ancaq işləri müsəlmanlarla olur artıq. Kafirlər yaddan çıxır. Çünki Peyğəmbər sələsən deyib bu firqə çünki kafirləri tərkilib işləri müsəlmanlarla olacaq. Şafirlər tərk edib, işləri müsəlməndən olacaq. Və s. Lakin, buna baxmayraq, bu fikirlər var, gəzir və alladırıcı üslublarla edilir, əhlüsünlə, xalis gökə əhlüsünlə özdən göstərməklə təbliğ olunur və xüsusən də kimlər təbliğ olunur, bilməyənlər, xüsusən təzələr xüsusən də təzələr. Görürsən, danışan da, xüsusən məsələləri danışır, gör, çəkdə bilmir. Olar ki, elə məsələlərdən danışır ki, onlar elə bilirlər ki, normaldır, növcudur, yaxşıdır da, amma bilmirirlər ki, bu fikir nə yaparır. Peygamber salırlar sələlə, gör, nələr deyib olar barədə, deyid Ona görə, onlar da iki cürdür müdür, müasirlər. Var dəhşətləri, xulatlar, hansılar ki, Böyük ürən sahib ilə kafir görürlər və s. Və, və Nəhçizdə neynirlər? Hakimləri, müsəlman hakimin yaşadığı yerləri kafir görüb, həmçin məhkumları da kafir görüb, yəni əhalini və sonra, sonda neynirlər? Başlılar əhalini öldürməyə və öldürürlər əhalini ailəri öldürürlər, qadınları halal görürlər və oradakı yaşayanların, müsəlmanların mallarını halal görürlər. Və o bunlar. Bu, namussuz firqəsi. Hə, bunlar var. Məsələn, Əl-Zəzəirdə. Əl kim əgər diqqətlə müşahidə eləsə orduk hadisələri görər, düşürlər dağlarda, kəntin cəmatını ölqürürlər, qızlar aparlar özlərinlə, dillər kafirdilə olar və mallarını götürür aparlar. Quldur. Quldurluqdan başqa bir şey demək olmaz. Lakin, Özlərin, deyirlər ki, bunlar müsəlmandır gör ki, güclü müsəlmanlardır, bunlar cəmaat və kafirdir cəmaat. Və var ikinci növi, ikinci növi birinci növdən daha şiddətlidir, daha xəbisdir, daha təhlükəldir. İkinci növ xəbariclər cürbəcür növlərinlə, hələm, onlar da cürbəcürdür, onlar, deyirlər, yo hakim qarşı bir çıxmırıq danışırıq hakimlə. Bəli, keçə gündüz məclislərimizin zikridir. Yəni, bismillədir. Bismillə ilə başlayırıq qiməyi və sonra da bismillə ilə qutarıq. Və məclisdə əgər hakimlər, məhkumlardan söhbət olmasa, o məclisdə çəvab yoxdur. Bunların əqidəsinə görə. Və bunlar da böyük günah sahibilə təkvir edir və s. və s. Sadəcə birincilərdən fərqlədidir. Yox, bit çıxmırıq hakim yaxşı. Biz deyirik, yox, olmaz, cəmatı öldürmək olmaz, patlatma olmaz və s. Aynındır. Vələ ki, bu, obicilərdən də pişdik. Ona görə səliflər, alimlər. Bunların qadiyyə firqəsi deyirlər, qadiye. Yəni, danışırlar, az o hərəkət eləmlər, oturublar. Bunlar xavariclərin qadiyyə firqəsindəndir. Deyirlər o, biz düzdakımdan danışır, biz danışır, amma biz sakinə demirik. İngləb olar, paşımı qarşılaşmalar demirik qadiyə fil-qəsidi, qadiyə fil-qəsidi barədə alimlər buyurublar ki, daha şərən xavariclərin ən şərli firqəsidir. Təşəbbürlə ən şərli firqəsidir bu. Və təbii ki, indi həm də balatılar xavariclərdir. Çox yola kişi idilər, onlar mərdidilər, onlar, onlar məsələn, kəsürdün, doğruluyurdun, heç işte, əqidəsindən dönmürdülər, digər ləqidələrin. Sonra həmçinin hafiz idilər. Ay indi də idi, zə Həm, bunlar isə, bunlar, bunlar oxşayırlar olaraq. Ona görə alimlər, Şəx Albani kimi başqalarıdır və bunlar şəxalar ilə qoyruqlardır. Bu, daha münasibdir. Hələ orda qalsınlar, qoyruq yerində qalsınlar, o daha münasibdir bunlar. Və, əsas da, yəni, dəlilləri nədir, qardaşlar? Dəlilləri ümumi. Səsələn, Qurani kərimdən ayələrə gətirirlər, ümumən. Məsələn, gətirir ki, Allah subhanələ edib belədir, öld Sən nüşke monologla alsan və Allah Tala açıq aydın da deyib də qurtardı da şərhə nə ehtiyac var? Şərhə qoymırlar gəlməyən səni. Çünki şərhə getsən haqq qaidən olacağı. Şərh bəyan edir. Sən nə vaxt öldürə bilərsən? Deyir müsəlmanı. Və nə vaxt öldürməyə bilərsən və kim öldürə bilərsən? Nəcür? Harda? Nə vaxt? Və svari. Onu gör şərhləri qəbul etmirlər bula. Ümumi dəlillər və hədisdə yəti ilə ümumi məsələ və ya ümuman. Və çola alladıcı üsullardan budur ki, onlar gətirdiklər ilə alimə çox va, məsələn, özləri kafir görürlər onları. Bəki sənə allatmaq üçün məsələn deyir Şoxbin bələ deyib, Hüseynin bələ deyib, Albaniya bələ deyib, İbrahimə humullah. Və ki, əslində onlar özləri kafir görürlər onları. Bu da alladıcı üsullardandır. Və ya məsələn, gətirirlər məsələn, alimlərin sözləri və ya elm tələbələrinin sözləri məsələn, qəşəllə Sürsə bu burdan kəsir, burdan kəsir. Allahatmaqdır səni. Sənə gör şoran kəs nə deyir? O da qovamlı qulaşır, düzdür amma bu nə danışır? Ha, hə, qutardı. Məscidə qulaşıram. Onlar da başqaları bunu yolaətməyin necə istəyirlər. Və dəvətləri də nədir? Məscidə getmə, kimə qılma. Kim bizimlə deyil, hamı kafirdir. Qutardı. O evdə hərdan görüşəy, təqfir eləyə, biraz içirliyəy. Və bu da bizim dinimiz. Bu nə? Bu, Ona görə də, əsas da, yardaşlar, əsas fikirlər də nədir? Mütləq o fikirlərin demək lazımdır ki, tanımaq üçün bu şərri firqəni. Ən birinci, Böyük Yunan sahiblərin kafir görülər bunlar. Yəni, biz bu məsələdə, Böyük Yunan sahiblərin məsələsində xəvariclərlə bizim və murcələrdən bizim fərqimiz nədədir? Xəvariclər dilə Böyük Yunan sahibi kafirdir, murcələr dilər mövmündir. Biz də deyirik ki, əhl-i sünivəli Böyük günah sahibi, kafir deyil, ancaq asidir. Bu məsələdə biz fərqləyərik, xəvariclərdən, murgələrdən. Dolayək üçün, bunlar deyirlər, yox, öyədən başıq, içki iştiklardır. Əməl dəlidir ki, halar görür və s.a. Əməl dəlidir ki, halar görür və s.a. bu əlamətləri böyük günah sahibilə təkvir eləməyib. İkinci əlamətlərindən, müxalifləri təkvir eləməyib. Yəni, kim olarla deyilsə, onların müxalif olanları təqfir eləmək və hə, müsəlmanları yəni. Həmçinin bunlar üçün da mütləq, müəyyən təqvirdən fərqi yoxdur. Yəni, var ümumiyyən təqfir, var müəyyən bir şəxs təqfir. Çünki təqfir mövzusunda bunlar fərqlənir. Fərqləyəm bunlar, fərqi yoxdur. Ola bilsin, amma danışdırlanda, bəli, təqfirin şəhətləri var və s. Obla sən Allah qurban olsun dinlər. Amma tətbiqdə isə heç bu görmürük. Tətbiqdə aməllə birlər. Tətbiqdə bunlar xvaricdanın qrupunda gedir. Həmçinin üçüncü əlamətlərindən mütəlemim sənalar. Kafir edirlər o müsəlmanları ki, o vaxt ki, bunlar kafir edənləri sən kafir etmirsən, təkfir eləmirsənsə. Yəni bunlar bunlar kafir görəni Sən kafir görməsən, qutardı, işin bitdi. Yəni, sən olduğun xain, harası işləyən və ya harası cəssı və ya qorxa, sonunda isə kafir. Yəni, çünki bunlar təqfir eləyəni, sən qədər təqfir eləməsən. Eləmədin, işin bitdi. Bu da alamətlərindəndir. Həmçə, alamətlərindən məkkidlərə gəlməmək, cəmatı məkkidlərdən çəkindirmək illa məktəbə getmir. Hətta bəziləri var, çünki nəticədə idilədim birinci də olar cür və cürdü. Olar cür və cürdü. Bəziləri var, hətta dillə hac psafə də. Nola biləs fındıqlardan, onlardan qulağısı bucaq yalan deyir. Və o deyirəm ki, məsələn, bizim dəstə, məsələn, filan məhəllənin dəstəsi deyir ki, yo həccə getməyə olar. Amma yo, indi sizin var, deyirlər həcc psaf düşgündə ol erməy. Həmçin düşüb fərqliyi. Çünki nə üçün? Deyirlər ki, orə kafirlərin əvvədədir. Səhəm üçün davranı köfürdür orə. Ona. ona görə. Yəni, həmçinin əlamətlərinə, məsələn, müsələmələr, Allahın hökümünə ölçü hökm verməyən tərqiq yoxdur, hansı hakim olsun, təkfir eləməyir. Təfsilatsız. Təfsilatsız kim ki, Allahın hökümünə ölçü hökm verməyir, təkfir eləyirlər. Bax, vələ də bu var, lakin əhlüsünlə təfsiratı gedir, təfsiratla növcün verir. Yə təqfir eləyib, yə təfsir eləyib, yə afə eləyib və s. Amma bunlarda təfsirat yoxdur, kim vermir, qutardı. Ona görə bunlar deyirlər ki, bu firqə, pusat İslam ölkəsi yoxdur yer üstündə. hər yan küfürdü küfür diyarıdır. Və bu da bunların təbliğatıdır. Hət də Kəhbə. Onu yerdə bu məsələdə olanla münaqişə əslində o xəstədədir. Yəni xəstə ilə nə münaqişə edirsən? Xəstəyə dərman verir, yavaş-yavaş. Çünki məsələn, sən təsaxta durub bununla münaqişə edirsən ki, Azərbaycan Davristan da yoxsa yox? Bu adam təqdirəlik kəbət Davristan görmür. Sən azərbaycanlı olaraq bu başa düşürsən, əslən vaxtı vafarsan. Həmsiləyin əlamətlərindən e, mərtəhemisən vallah. Nəticədə də məscidlərdə namazı Həmçə, cüməyə də tərk eləmək. Bunlar deyirlər ki, cüməyə gedmək olmaz. Cümə bu sahə fərz deyil. Çünki davır küfür deyil. ki, davır küfürdə namaz qılmaq olmaz. Yəni, cümə namazı. Dülməm, bu ağamdan götür, şeytan ələvət fəsələyib. Səhirlər də heç nə? Abu Hanifə biləndir, bəlkə əgər hakim zalimsə, orada tərk eləmək olar. O da istinadə bir rivayətə. İbn-i rivayətəki o rivayət uyd Qaçıb şübhəyəm, bunlar harda? İslam və müsəlmanlara qarşı. Nə varsa, hətta uyduğumu olsa götürüb istifadə edirlər məsələdə. Hansı turnaması fəlsəfi? Şübhələyə də nə deyib? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədə qılmayıb, amma Mədinədəkiləri demişdi ki, qulunsuz. Məkkədə qılmayıb, çünki Məkkədə namaz qıla bilmirdilər, açıq-aydın. Təhlükə var idi ona görə. Öncə peyğəmbər sallallahu əleyhi göndərmişdi Mədinə, hə, Mədinə də acın divizlə Darul İslam deyil də o vaxtı. Yəni indi yazıcı elə seçməyə, ola bilər bu yeri qıra bilərlər. Mədinə o vaxtdı, ha, deyirəm o vaxtdı. O vaxtı Darul İslam deyildi, o vaxtı təkrarlayıram. Hə, Darul İslam deyildi. Bu buzunduqların əqidəsinə görə də. Çünki buna görə görə gərək hakim müsəlman olar, şəriət tətbiq olunur, onda Darul İslam adı verirlər. İslam dövləti İslam dövlətindən -San, ayrı İslamdan ayrılır. Buların əqidəsinə görə, Darul İslam dövdü onda Mədinəyə, onda o vaxtı. O sahabilə bəzlərə gəlmişdə, xamu köçməmiş daxı. Sonra Peygamber salıq mədinə gələndən sonra İslam dövrəti quruldu. Deməli, bunların hızlıları göründə görə də o vaxt Mədinə Darul küfr idi. Deməli, Peyğəmbər salıqlar üçün dedi ki, siz qılın. Deməli, Darul küfrda namaz qılmaq üçün azı qılınır, elə deyil. Amma bunlar neynirlər, bunlar gətirirlər bu dəliliyi, gör ki, bunların Xeyrinə də amma əksinə əleyhinədir. Ona görə bu bizə təhdid üslubudur, yoldaşlar. Çünki dəlil gətirir, onlar dəlil, bu dəlillər ona əleyhinədir. Vaşif fıradılar. Fıradılar. Hətta deyəndə ki, o hədis ki, onlara deyəndə ki, bəs xavaclan əlamətlərindən budur ki, işləri müsəlmandan olacaq, kafirləri tərk edəcələr. Onlar nə bu əz fıradılarsa bizim üstümüzə. Siz görsünüz, vəli deməli bir çəkəyükü. Ki, siz ələ bizdən marşıq, kafirlərdən yox. <gülüyor> Gör necə şeytan bulanılır. Biz əlhamdülillah, xalicədən uzaq əlhamdülillah, həmçin murcəlikdən və s. bilgələrdən. Əl-i sünnal cəmaq edəşindəyik, səlifləri yolundayıq, sələm-i salihin və qonaqlaq edilir, əlhamdülillah. Həmçin əlamətlərindən, qardaşlar, aydındır ki, elmi inkar edəmək. O bilsin, bəzi ilə ulanın növlərindən biri bizi çöyir ki, alın nə danışsan, mən ölümü inkan eləmirəm, biz ölümü inkan eləmirəm, amma əslində inkan eləyirlər, çünki deyirlər ki, oxumaq düzgün dövbsə, arası qeyb oxumaq. Hələ özün evdə oturur, əlhəm də deyir, hər şey hazırdır, özün oxuyur, oturub, dərhal keçirməsinə İbn-i kitablarına, oturur orada cümlərə oxuyur, orada çüksə çoxu və başlayır alimli eləməyə, alimli qalsın, Elə şeylər, elə çox o alimlər o məsələdə çox ehtiyatlı idilər Şeyhulistan kimi, Xviriteymiyə kimi. Təlimə, elmə və elmi öyrənməyin münasibətləri fərqləni müsəlmanlardan. Hətta daha danışıram ki, onlara görə hətta məktəbə gedmək düzgün 4 saat. Var bəzilərindən, bəzilər var, bəzi növlərindən, saat deyirlər, məktəblər onları istəyir, düzgün 4 saat, yana tığaq, tığ kafirdir və s. Hətta bəzil marşrutlu taksitlərə və ya avtobusları minmək düzgün də öl. Əh, ona bir dənə verəsən, deyirsən, sür. Sür şəhərin içində. Hətta, yəni, var ki, eşilmiş bəs o, şirdməyin sonudur. Şirdən, şirdən gətirir, artı da qəribə fikirlərdir. Hətta deyir ki, avtobusları minmək düzgün də öl. Həmçinin əlamətlərindən, yaddaşlar, Müslümanların kəsdiklərini haram görməyik. Bunlara görə ancaq bunlar əqideə olan kəssə, bunlar əqideə olan kəssə yeyə olar vaxtı, kəsdiyi vaxtı. Əks halda olmaz. Düz indi Allah adına səni deyirlər, yo, əgər rafizi və ya nəşi kəsibsə və ya namaz qılmayan və s. amma yo. Hətta sən kəssən yeyədlər. Hətta o vaxtdan ki, olan əqidətində olmayınca. Ona görə məsələn olar kəsdiyi yerlər də Bəzi olar, fikirdə olan qəssablar da səlfilir, çünki ancaq gəb bundan alırlar əti. Deyilə əla, irəli uşaqlar, ciharət yaxşı gedir. Və bəzilərdə o belədir. Yəni, əslində, əslində aladırlar səni. Sən kəsən də gəməcəklər. Çünki onları görəsən kafirsən. Ta onların fikrində olmayınca. O görə ətləri də həm fikirlərindən alırlar. Bu da əlamətlərində də onların, müasir xalajdan qoyruqlarının. Həmçinin ə əlamətlərindən bunlar dillə ki, münqəri gərək silahla dəyişəy, dəyişmək lazımdır. Qurtardı demək lazım deyil. Bu nədir? Amma danışır, demək hökmətlə, nə, nə, səbir və s. Bu qolxağın əlamətidir və s. Kişinə nəsul demək lazımdır. Silahla dəyişmək lazım münqəri. Bu da əlamətlərindəndir. Lakin təbii ki, bu silahla dəyişəndə deyəndə də bax bolurlar, bu nəyə gətirib çıxalda bilər. Bu nəticəsinə fikirləşmirlər. Nə fitnələri gətirib çağırır, yoxdur bunlarda, o fikir ümumiyyətlə, yoxdur. Bunlar dələr, qutardı, qırmızı görmüşə gedməliyik, qutardı. Yəni, başlayaq, mümkənib İslamlə nə şeydir? Nə məsləhət, nə məsləhət, həli şey yoxdur bunlarda. Bu da Allamətlərindədir, qardaşlar. Yəni, baya, bu fikirlər hamısı var, ola bilərsən, tədəsən allanda, ola bilək hissi iləmirsən bunu. Öyle ki, İslamdan dağışırlar, Allandan nədir, Alladan çoxsusur, İslamdan danışırsan, deyilə, "A, bu nədir? A, bu təhqirdir. A, bu İslamı necə istidir?" Amma fikri İslam özünə əməl Yəni Baxtan ailəsində və sairə, başqa tamam. Həmçinin müftərəm cəmlərlə <coughs> hansı əlamətlərindən xırda bir şübhəyə görə hakimə qarşı çıxmağı caiz görürlər. Yəni bir dəfə qıtardı, çaşdıq qıtardı, hətta öz əmirləri arasında da. Yəni məsələn, özləri də əmir seçirlər, Yəni, hər var, Əgər hər məhəllə əmiri varsa. Əgər hətta öz əmirləri birdən nəsə birdən çaşdı, bir də vağad şeydə qutardı. Qutardı, səndən artıq əmirlik getdi. Çünki sən küfr etdin və ya nəsə elədin. Və nə təsəvvür indi başqaları necə? Çünki bunlara görə insan həm gərək məsum ola, sözlərinə elə çıxır. Çaşma olmaq, çaşğın qutardışın bitdi. Ola bilər indi bəs elə işləm, sadiq ay, hələ bilmirəm qardaş, amma Allah elədir, hələ çıxır. İndi o bilirsən, o Sümməli diki dəstə elə demir, amma başqa məhəllələrdəki dəstələr hələ deyirlər. Hamçinin <coughs> yəni ümumiyyətlə hakimə qarşı çıxma əhli görmür. Əhlüsünnə və cemaa hakimə qarşı çıxmağı görmür. Əksinə, əhlüsünnə və cemaa alimlərimizdə hakimə qarşı çıxmaması qiyamət günü necab tapaq əməllərdən görüblər. Necab tapaq əməllərdən görüblər. Ona görə, Yahya ibn-i Avun'dan rivayətlədir ki, bir gün dər ki, Şahnunla girdi, ibn-i Qasarın yanına, hastəydi. Yani bunu dər, Yahya ibn-i Avun, Şahnunla deyir ki, girdi, ibn-i Qasarın yanına, hastəydi, dər ki, gördüyü ki, hali böyle narahatdı. Dədiyi ki, nə olur sənə? dedi ki, görürsə artıq ölüm yahanlaşır. Narahatam. Allah'a qarşına girecəm. Narahatam. Dedilər ki, sanım dedi ki, məyər sən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Peyğəmbərləri iman gətirməmsən mi? Məyər ahirətə iman gətirməmsən mi? Məyər həşir günlə, haqqı sabahat, cənnətə və cəhənnəmə iman gətirməmsən mi? Məyər iman gətirməmsən mi? O məsələ ki, ümmətin Peyğəmbərdən sonra sallallahu aleyhi və səlləmi ən əftəli Abubakur Ömərdə iman gətirməmsən mi? Məhəl iman gətirməmsənmə ki, Quran Allahın kəlamıdır, məxluq deyil və həmçini Allah subhanətələ qeyamət günü görəcəyik və Allah subhanətələ ənişini istiva eləyib iman gətirməmsənmə məhəl iman gətirməmsənmə ki, biz silahla hakimə qarşı çıxmırıq, lab neynəsə, lab həddini açdı belə, ki, bəsə, məhəl iman gətirməmsənmə ki, biz hakimə qarşı çıxmırıq, Hə vəfəddi, naşlı belə. Və deyir ki, bəli, bəli vəllahi. Deyir, onda əgələyə hələsə rahat öl günə. Rahat öl. Bunu siyər ələmin nubələ, imam zəhəbi. İmam zəhəbi, siyər ələmin nubələ. Onun üçüncü zil, altı şəhədini səhədə deyir. Həmçin mühtələ müsəlməllər, Yəni, bir neçə artıq əlamətlərindən danışdıq. E, Həmçə əlamətlərindən onlara ayrı olmayan müsəlmanları o arədə deyanırlar. Bəzi növləri təkbir də eləmir, lakin müsəlman da demir. Lakin, bəzi növləri deyil, əşi təkbirdir, qıdardır. Məsələn, deyil ki, məsələn, kütçədə sənələ sohbət edin, deyil, baba, məsələn, bu cəmat var, keçirlər, kütçədər. Sən oları müsəlman görsən, məsələn, bab fil anketi o, Sən də qalışan böyle ki, özündür. Deyin, hə, rahat müsəlmandır, inşallah. Zahirəm, biz götürürük, xafıza takmayıb və bilir ki, əlhəm də əhalinin çoxçu müsəlmandır burada. Hə, o deyir ki, yox, mən şübhə, şübhələm o müsəlmanın anına. Hələn bildirməyib. Hə, buna görə, hə, hamı bunun yanından keçəndə şəhadət deməlidir. Yəni, Tarqovda deyənir bu, hə, bunun yanından keçəndə hamısı sağa və şəhadəti deyib keçməlidir ki, bu, bu adam müsəlmançı yox, salımız dirxol olacaq, ki, bu bizdə müsəlmandır, məsələ. Ona görə belədir. Ona görə qalaca bir şübhə varsa, aydın deyilsə, hətta müsəlmanlar, bunlar onu müsəlman saymır. Və bəziləri, nə müsəlman sayır bəzi məhəllərinin dəstələri, və bəziləri deyirlər, yox, nə müsəlmandır, nə də kafir. Ha, bunlar indi keçdilər, mortaz oldular indi. Mortaz ilə belə deyir. Bunları dillər təbiyyin, minhaciz təbiyyin. Yəni, bəyan olunmayıncə bunlar, bunlar müsəlman saymır adamı, yəni müsəlmanı. O, bələr, qısa bəzi bəlumatlar verdiyik qardaşlar və Allah s.q. bizi bu şər tayfalardan, dəstələrdən, şeytani dəstələrdən qorusun. Və sadəcə bu bir tənbih idi, yəni qardaşlara ki, bilməyən qardaşlar allanmamalı olan şeytani şübhələrə və s. Allah s.q. bizi dində sabit edəsin və tərəfin yolunda gedənlərdən üçün axur həsə və əstəğfurullah li və ləkum və salim müstəminən hər zaman əstəğfuru innəhu huval gəfurur baxın. Elhamdülillahi rəbbil aləmin və salat və salamı alə əşrafin ənbiyə və rusuliyyin, şəhidən Məhəmmədə və alə və ashabə əcmaiyin yarab ölkəmsən üçün müsəlman üsul xətadan dalbadan qoruy yarab müsəlmanlara kömək ol yarab müsəlmanlara izzətləndir yarab məscidimizi və cəmatimizi fitnədən məhəlləndən qoruy həmçinin məscidimizi açılmağın yarab kömək ol və qul ibadallah inna llaha ya'muru a uh lot -huh.